producción shimacinarias divertimento presenta divertimento para pequeños monstruos O que tal na sintonía de Radio Feliz Ping, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dentro de ferrol e isto é divertimento para pequenos monstros. O se venres 17 de, de xaneiro do ano 2014. Tiña anotado 2016, pero creo que iso é eh, para máis adiante. Ben, hoxe temos un programa cheo de contidos. Están xa aquí Francisco e Máis Noelia, que despois presentaremos de Feibar para falarnos de todo o que ten que ver cos os colectivos da Movimento Independentista e con a súa problemática política e tamén pues, humana. E despois, a cara a segunda meta do programa, teremos unha entrevista telefónica cunha nova Asamblea das Radios Libres que ten surgido nestes últimos meses, en concreto novembro do ano pasado, en Zaragoza. pois Estaremos en contacto con... Eso mesmo Zaragoza para que dendalinos conten pois pues, de que vai esta nova Asamblea de Reis Libres, aquí no estado español. Puedes comenzar saludando a nuestros convidados, Francisco Martínez, hola Francisco, hola, ¿qué tal? Hola a vos Martínez, eres un conocido aquí en Radio Félix sí, ¿no? Sí, ya es la primera vez una primera vez, sí señor, en otros, en otros ambientes, con otras movidas eh, Noelia Rodríguez, hola Noelia Hola, buena tarde Buena tarde, Noelia Bueno, también tenemos un público ahí, espectador, que se reduce a una persona Un tal André, hola André, ¿qué tal? Hola Muy bien Bueno, pois eh, vamos xa con esta musiquiña mítica dos Escarnio, o Telengano, pois a comenzar a falar de un colectivo, unha asociación, que se chama Ceibar. Como podemos aos nosos ouvintes explicarles que iso de Ceibar? así primeiros matices eh, pinceladas... Bueno Ceibar é un organismo popular antirepresivo que, como según me ben indica, eh, estamos eh, concentradas eh, para xir eh, respeito a, a temas de, de represión que, que se están planteando no noso país por motivos políticos. Esa sería un pouco como a idea fulcral non? Do, do que Ceibar. Algún acoso máis que apostillar aí, Francisco? Non, no. <risa> Está todo ben claro. Moi ben. E que antecedentes ten este este colectivo? O cando cando nace tamén? Bueno, Ceivar constituíse eh, no, en no ali para o mes de, de marzo de 2003 de aquela había xa unha tesitura que nos iba a veciñar o que acontecería anos de pois, claro, temos que que facer referencia a que Ceivar constituíse a 11 anos. En 11 anos as cousas no, no país mudaron moito, mas si o que xa se atisbaba era de que estaba vendo unha represión de baixa intensidade, unha represón contra, contra os estudantes, unha represión no ámbito laboral, unha represión na rúa por o mero facto de de colar unhos cartaces ou de facer unhas pintadas de informar, de manifestarse. E entón, o, o problema que se vía daquelas era que Todo o movimento para afrontar esa, esa represión estaba como individualizado. A cada quen chegaballe a súa multa e cada quen bueno, pois sería do, do millor xeito que, que podía e que e que, bueno, e que sabía. non. Entón, eh, Ceibar naceu para, para ser un guarda xubas, no que, no que se encarregue un pouco de, de asesorar, de dar unha asistencia xurídica pública. Eh, Una, eh, bueno, unha asistencia xurídica legal profesionalizada mm. eh, tamén bueno, unha dos pontos fulcreais que, que ten ceibar é que adícase a analizar a conxutura represiva de facerlle entender a xente que non son casos individuais sino que respostan a, a un obxectivo do Estado con diferentes estrategias e eh, cerca a intensidade da represión pode oscilar entre a baixa intensidade ou incluso a alta e que, y que bueno, de que eso, de que é unha estratexia do, do estado para sacar a xente da rúa e para desmobilizala. Francisco, que tal? Hola. <risa> <risa> <risa> bueno, e todos esses antecedentes que históricos, ¿no? que que sabemos de organismos, pues, eh, parecidos, no, semellantes como foron o Xuga, o Car tamén, osa tanto as Xuntas Galegas Polanistía ou os comités antirepresivos teñen ligazón con Ceibar Non, é dicer quando eh, cando se fundou Ceibar En 2003, éramos conscientes Do pasado que, que tiñamos Da ardanza eh, A nivel antirrepresiva Da ardanza dos movimentos que houbo De libertazón nacional Mas, bueno, constituíuse eh, Ceibar Como un movimento relativamente amplo no que, que partíamos a, Quase, bueno do, do que queríamos facer nese momento Nese momento aí Non se nega, mas, bon Eh, foi unha cousa que empezou de cero porque a tesitura tamén era totalmente diferente ao que acontecera durante os anos 70, 80 e 90 non? Uh -huh. eh, Unha tesitura que tamén mudou dende a propia fundazón non? Da, da mesma FEIBAR non? Eh, comentábamos antes fora de micro Si, sí, eh, a partir de 2005 eh, foi cando houve esta nova xerazón de, de presos e de presas políticas en xullo de 2005 foi cando detiveron a, a Siana e a Uxío E posteriormente, no mes de novembro dese de mesmo ano de 2005, houve a operación Castiñeiras, que se levou a, a todo o movimento xuvenil de, de a, organizado en torno á asamblea da mocidade independentista de AMI. A Mi, levaron á audiencia nacional e bueno, trataron de ilegalizar a organización, mas que finalmente non non se puido ilegalizar, mas foi xa para amedrentar, para dar un signos inequívocos de Oye, o que está pasando. A partir de aí, pois bueno, eh ademais das das persoas que están presas, xa teñen dos, dos seis presos políticos que temos a día de hoxe, xa nove persoas a partir de 2005 pasaron por Acadea. E bueno, e imputadas na Audiencia Nacional, eh pois, son incontábeis de facto agora eh supónse que por un delito de enaltecimiento do terrorismo hai 26 persoas imputadas pola audiencia nacional uh -huh. qual é o problema de isto? Eh, é dicer, están os compañeros e as compañeiras eh, coa paleta do, dos presos é dicer, eh, sacando eh, facendo visível eh, a cara dos presos para dicer que os presos non son só un nome sino que son a cara que teñen amigas de que teñen familia uh -huh. de que son vicinhos e vicinhas E bueno, e, e eso e, e imputanos por, bueno, por o facto de, de levar a súa cara. Agora en 2000 en 2013, cara cara a finais e así, o Tribunal Supremo xa dixo de que eso non era un delito e dicer, "Hou algo parecido en Euskal Eusquerria na que unha pessoa portaba unha camiseta de de un preso e eh, eh, bueno, levaron a Audiencia Nacional baixo ese suposto delito de enaltecimento o Supremo dixo que non e entonces agora todas as causas que hai tamén na Galiza contra o tema de, de sacar a, as fotos á rúa están sendo arquivadas ainda así, aínda hai pendentes non sabemos o que vai a acontecer Mas ten a súa gracia de que un propio policía que, que te identifique, que que te estesa dicindo de que é un delito de enaltecimento Cando el mesmo ten a referencia de que iso xa non é un delito O xa sea, que aquí surtiron varias palabras, non? E varios organismos, non? Eh, por exemplo, estamos hablando, falando de organizazós e surgiron agora eses nomes de, de AMI por exemplo, ¿no? eh, falamos da Audiencia Nacional, falamos de represión da esfera independentista tanto por as pues, organizacións como a propia AMI eh, falamos tamén de represión eh, eh, agora acaba de comentar Noelia, o respeto das persoas pues, que apoian en diferentes concentracións con imases de, de outras persoas que están presas dentro da mesma esfera independentista simplemente por amosar a faciana ¿no? desas de de persoas humanas que están na cadea ¿no? sin ter ningún delicto eh, digamos, condenável esas persoas que están simplemente como familiares ou eh, amigos ¿no? apoyando a alguén que, que está sufriendo unha situación lamentável ¿no? como estar en prisión Como se traduce todo isto, ao final parece que hai unha, unha, unha estrategia política por parte do estado español, no? que non dea de ser un, un estado pois neste caso vamos decir, opresor no? Con respecto a nacións a países, a formas de entender a política minoritarias ou que nada teñi que ver co planteamento constitucional non da unidade da patria e todo iso. Comezamos, entón, aquí xa un pouco coa cuestión política, non? Se, se comeza a, a desvelar aquí, a xaír todos eses esas fantasmas do, do Estado español, non? Sí, eh, bueno, eh, a respeito do que comentabas de que son as máis, son os pais, son as compañeiras, son as vicinhas que importan esas fotos, aí tamén o Estado está xa deixando caer de que está criminalizando as familias, está tratando de isolar as familias, as compañeiras, as vicinhas que portan esas facianas. Se a represión xa non vai dirixida cara X organismos ou incluso cara X movimentos políticos, sino que esa represión esténdese cara as familias e cara, cara as amizades. Non? Mm. E, e outro respeito eh, é claramente de, de unha índole política porque a represión acentúase cada vez que hai movimento na rúa cada vez que, claro, eles manechan moitísima información de cual é o músculo de cada organismo, decir o, o músculo de quanta forza ten esa organización ou un organismo o que sexa, e entón a partir de aí, pois bueno, eh si unha estratexia é de elevar ou de ou de baixar a intensidade represiva E uh -huh. por que pensades vós que se dá esa situación, xa sei que é unha pregunta un pouco estúpida, non, pero o fago un pouco porque falamos, non, de, de uh -huh. falar aquí un pouco, pois pues, como se si estivéramos a, a falar co, con outra Eh, habitante de outra galaxia que chega aqui ao planeta Terra e temos que explicar muitas cousas non? por que se dá esta situación? por que ese acoso de rubo a todo o que teña que ver co independentismo ou mesmo dándolle a volta a tortilla a todo que non teña que ver coa unidade da patria non? é unha forma de, silenzar, eh, de silenciar non silenciar eh, calquer movimento que poda ver independentista non? Eh, Uh -huh. Bueno, no sei sé si se isto pouco. O español sea, sí, nese bueno. sentido é diferente hay, digamos, es, pa, eh, en outros estados, ou hai, digamos, paralelismos, situacións paralelas na Europa, no mundo mesmo, que se podan, digamos, homologar ao que acontece co moito in, político independentista que non deixa de ser unha opción, porque tamén agora vamos a vamos tentar tamén o programa un pouco de desdramatizarlo, des... Eh, non sei como sería a palabra No e dicerei des desdramatizar a As persoas que, que, bueno Que les xiron un camiño E les iron, no? hmm. Non Mas tamén a moita xente polo medio Que, bueno, no caso de, de María Osorio Ou de Antón eh, De facto, Beiras citou, no citou Antón Santos Que é mestre universitario no Parlamento Galego Dicindo que esa pessoa non debería de, de estar presa non A veces levanse a xente Pois así totalmente o chou Fían cousas que non teñen sentido Algúnha vez si alguén estivo en algún suizo político na Audiencia Nacional eh, Está un pouco na, na esfera ou sabe un pouco A que por donde van os tiros daríase conta como moitas veces se eh, tentan fiar cousas que, que son inexistentes, que que non teñen conexión entre si sí, para, bueno, eles montarse unha película e justificar pois, unhas condenas, non? Uh -huh. Respeito ao que comentabas antes de se si o Estado español ten equivalente ou non, un dos casos sería o, o Estado francés, bueno, uh -huh. está facendo algo semellante con Euskal Herria. Non obstante, Eh, está a orde do día eh, como tribunais europeos e están tirando das orellas o Estado español véxase no último caso o tema da doutrina parot véxase como ahora se está tratando de levar o estado español por, eh, ante os tribunais por non investigar o tema do franquismo eh, véxase como a amnistía internacional ten denunciado o estado español por os temas das torturas nas cadeias e bueno iso é algo totalmente inaudito que non sei comon seelles cae a cara de vergoña a nivel internacional de que lle estean tirando das orellas e aída así que non fagan casos estamos falando de amnistía internacional uh -huh. un organismo e organismo internacional nada sospeitoso ¿no? bueno, eh, ten as súas suspeitas en tanto, en cuanto moitas veces non lle compensa uh -huh. eh, falar mal, por dicir así de dos estados, mas sin da así a propia amnistía internacional denunciou as torturas nas cadeas españolas uh -huh. Nacións Unidas tamén teño por aí estiven estes días eh, consultando algún informe creo, algún relatorio ¿no? de algún... Nas Unidas que tamén, bueno, non sei creo que tamén se pronunciou o respeto de, de algunha cuestión destas de de, do tipo de ditos humanos e no? uh -huh. de liberdades públicas e todo iso. Cual é a cualidade democrática porque, claro, uh, que, que existe no Estado Español bastante de, de moi baixa cualidade no? digo xa porque a propia digamos eh, ciudadanía, as propias personas comuns no? que están vivendo esta crise fas a crise donde por un lado pois pues, está a cuestión económica e tamén por outro pois pues, o recorte de, de dereitos e liberdades, está vendo como se eh, sustraen, ¿no? Pois pues es, dereitos e liberdades fundamentais así pola cara, pero tamén eh, vos vós que eh, estádes digamos en ocios políticas minoritarias, podríamos decir, pero totalmente legítimas como aí eh, poder pues, ser independentista, ¿no? Igual que un eh, español, porque non pode ser <ríe> galego, no, vasco, catalán ou o que queira, ¿no? eh, pois pues estades vendo precisamente sentindo en primera, en primeiro grau pois pues esa problemática, ¿no? Non xa como militantes, como personas humanas militantes Unha organización, pues eso, in, independentista como tantas que hai, como familiares, eh obxeto pois pues eso de, de, de, de privación de, de liberdade que está nas cadeas e que como estamos a comentar antes tamén sufren indirectamente esa condea, porque logo falaremos pois pues a xente que está condenada con pola Audiencia Nacional, que un mm, organismo xuicial eh, herdado do franquismo, no, que ten sede en Madrid e que e que as condeas pois pues, pasan por eh, eh, privación de liberdade en cárceres que non están precisamente cerquiña de Galiza, no? E iso tamén é unha tortura para os familiares. Supoís que tamén comentamos isto. Evidentemente, bueno, eh Aquí havería que preguntarse moito eh, por que leis e risen eles, non? Porque a propia Constitución Española do 78 cita de cos presos e cas presas teñen que estar eh, o máis perto posible da súa casa e que o objetivo de estar preso é reinsertarse. Neste caso non se cumple, neste caso que se está facendo eh, é un suplicio económico de tempo, eh, de dar explicacións co cual... Eh, Aíslan as familias non Porque xa unha familia ten que dar unha explicación De que ten que pedir o día libre no traballo Para poder ir ver o seu fillo que está preso non? E, e bueno, entonces Pois non sabemos ben por que normas se rixen Porque no caso, por exemplo Das presas e dos presos vascos Supostamente era porque había un colectivo eh, Bueno, multitudinario E que entón, bueno pois Que o tiñan que repartir en, en varias cárceles eh, No caso galego Non é ese o caso Estamos falando de seis presos, de 6 presos eh neste momento e entonces queremos saber cual é o motivo para que esas eh, pessoas eh, estén dispersadas. O motivo é evidente, é político. Ainda así, bueno, também quería mencionar de que eh, a partir do do mês de de decembro do ano pasado, o bloque estuvo levando a todos os concellos unhas mozóns para tentar que se aprobaran o, nos concellos respecto a que os veciños ir eh, ser O, o bloque presentaba a mozón E no concello de que De onde era vicinho o a persoa que está presa Para Non para que non cumpla a condena Non para que non cumpla coa lei Ou que, ou que este tipificado Sino para que cumpla a súa condena na Galiza E para que se reduzan todos esos daños colaterais Que ao final, bueno, acaban sendo moito importantes Uhum -huh entón hai digamos tamén un certo compromiso a parte digamos dos partidos políticos un pouco maioritarios dentro da esfera nacionalista estaban falando agora do x do bloque eh, que outros partidos e formazos políticas un pouco eh, apoian esas mocións para que no caso concreto dos presos pois os concellos soliciten que se secheen ese veciños non que veciñas de diversas puntos de galiza a cárceres que sigan a cumplirr a súa condena se sí que algún delicto cometeron pero en cárceres eh, pretiño deles de, de da de casa Sería tamén eh, o caso de a nova e de dease de uh -huh. eh, respeito son sobre vecess políticas que se están mollando Eso, un poquiño eh. ¿no? digamos? Uh -huh. ¿no? Sí, eh, uh -huh. tema de Partido Popular e no caso do, do PSDG bueno, eh, é inviable, non? De facto, inda verá cousas de unhas semanas en que Esquerda Unida o Partido Popular o PSDG pois eh, instou e apoiou a que esa cousa suposta que se chama resistencia galega de que fora incluída nas listas europeias como organización terrorista uh -huh, Porque deses seis presos deses seis presas que há agora mesmo espalladas por todo o Estado Español que non cadra en ningún caso no país galego, ¿no? Eh, Están todos codea, condeadas por terrorismo, por así dicirlo. Porque que tipo de condes por violencia ou que tipo de calia condea? A ver, habería varios no. casos, non? Eh, eh, xa foron xulgadas eh no mes de, de xuño do, do ano que pasou, foron xulgadas 4 persoas. Sería o caso de, de Antón Santos, sería o caso de Eduardo Vigo, de Roberto Fiañega e o caso de María Osorio. Eh, para Eduardo e para... Por, para que lle, por que se lle, eh, acus, que se lle acusación? O sea, por... Para Antón e para María eh, uh -huh. supostamente dicen de que tiñan documentación falsa nas súas moradas. Ese é a, a o delicto que cometeron. Eso é. Eh, de que <risa> vale. había... bueno despois eh, ¿no? Claro, despois tamén un pouco que dicen de que se atoparon gasolina... Pero, claro, eh, que nunha nunha casa dunha aldeia non ten 4 litros de gasolina para botarlle o tractor ou para botarlle a a non sei que, non? Perfeito. Ese é o delicto de... Sí, en ese... Coste, un es, dos delictos. Sí, ese sería un do... Bueno, ese sería o delito por o que están acusando a, a María Osorio e a Antón Santos e uh -huh. pedironlle xa, quando foi o, o Suizo no mes de, de xuño do ano pasado, 10 anos de prisón. Uhum. -huh. Unhas persoas que, que É certo que, que son pues, Militantes ou non, agora acordeiras Independentistas, non? En organizacións ou persoas Complicadas uh -huh. pues, como calquera outra persona Do mundo mundial que pode estar ben sellada Por pues, ser unha idolosía, unha organización un Colectivo, tal, pues estas persoas están ben selladas A unha organización seguramente Política, son independentistas Pero que pues, o, polo que se mella, non se lle coñece Outro delicto que ter na súa casa Unha xe de cacharros ...que en ningún caso tenían forma de, de explosivos... ni ...por cometer ningún tipo de acción, violencia... ...y además personas totalmente insertadas que non ten nada que ver, pero totalmente insertadas na sociedade, creo que un deles era Mestro profesor universitario e a súa... E bueno. María Osorio, bueno, tamén estaba no, no ámbito universitario, os dous destacadísimos por a súa uh -huh. brillantez e eh, inteligencia e demás entonces bueno, eh, cando se plantexou este facto, a, a policía a nivel político que quería era que xente tan inteligente pois pues, que non estivera metida no, no tema do independentismo, no for a ser que dera argumentos políticos ou que dera eh, cousas mediante a palabra e que, y que bueno, que se captara a xente por dicir así o sea que Estamos, además, falando de, de un drama personal de xente nova ¿no? pues que, uh -huh. como todos nos buscamos a vida xente, además, neste caso, pues, válida, formada, inteligente docentes universitarios, neste caso concreto e que, de repente, pues, ven a súa vida rota uh -huh. por unha montase, podríamos decir Eso, eh? costru, na construción, unha enxeñería policial, ¿no? para levarolos ao xulgado e alí pues, cocinar entre todas e todos os aún existen, ¿no? este y, o DJ, o grande DJ da Audiencia Nacional, pois pues, eh, ¿no? un plato aí, acomodado así gusto do pues, eso. De que no queira escoitar ou de que non que que no queira creer. E como se fai tragar todo iso, ese, ese prato, porque luego están os mas media, medios de comunicación que se fan eco, por exemplo, de notas de prensa textuais que emite o Ministerio do Interior, non fan unha investigación, simplemente leen iso, o que pon aí o que o comunicado do Ministerio do Interior e con ese de palabras moi medidas, terrorismo, resistencia galega, cosas que vos mesmos eh, nas entrevistas que se vos fan e todo iso, pois pues, sempre desmentides do no? que non existe. Eh, ninunha organización chamada resistencia galega que mm. resistencia galega en todo caso pues, sería pues, o sexo como se si aquíistimos Resist algo nos claro resistencia todo, galega ¿no? pode ser cualquier persoa que se sinta galega pode ser cualquier persoa que fale galego eh, cualquier persoa que, que se negue qualquer activista social qualquer claro, eh, perso ¿no? que se negue ir a comprar o zara eh, cualquier persoa efecto todas e todos somos un pouco resistentes eso galegos eh. ¿no? actualmente ¿no? eh. tal y como están as cousa. ¿no? Mm. Uh -huh. entón eh, aí hai, hai un, un como problema fan, corto, como no? fan tragar isto? E, e dizer, o, o problema era o que tú ya estabas comentando non os medios de, de comunicación simplemente leen a nota de prensa que, que se emite desde a policía ou se non ven desde, desde os sulgados eh, para eles material terrorista material susceptível é un computador é, é un disco duro así como a anécdota vou comentar de que a un dos presos na súa casa coñeron un bote de lixibia e dixeron que iso era material explosivo, entón, claro, a cualquera da, das persoas que... Que, que estamos aquí o que podemos... Eh, normais de rúa, normais a, de rúa a poden coste... entrar na nosa casa e poden sacar unha lista de un montón de cousas eh, que temos preparadas. Coas para... que, se pode que misturadas sí. se pode resultar un explosivo. Eso feito, é. Eh, poderíamos facer un experimento e ir a calquera domicilio deses que quedan por aquí pertinho, entrar nunha casa e... E a ver que non ten lisibio, que non ten amoníaco ou deterxente ou en que casa da aldeia pois non hai un arado ou unha... A, vas... a gasolínia para desbrozadora. Claro. O sea, os ou aos uh clavos -huh. O sea, que por unha banda iso Que é operación policial uh -huh. E despois, a amplificación dos medios de desinformación uh -huh. Que é outro tema que estamos agora a comentar Bastante tamén escandaloso non? Sí que, que, que acontece? Non hai profesionais independentes Que, que un pouco esculquen Están todos tan dominados os más media, Ou non hai xornalistas un pouco ceibes Bueno, o tema de dos freelancers Eh, está moito complicado e, ademais, eh, os medios de comunicación non llevan a mercar eh, esas noticias porque, bueno, responde tamén a unha estrategia do, do Estado e, entón, pues, non, non compensa. Actualmente, pois pues, sí que pode haber eh, medios de comunicación que, que son un pouco máis eh, fiáveis ou que son un bocado máis obxectivos como pode ser, neste caso, o Sermos Galiza o incluso Galiza Libre. Eh, mesmo no portal de Ceibar eh, está actualizado todos os días e eh, vamos comentando eh, para que se poida contrastar esa información mas no eh, eh, todos son tentáculos dunha mesma cabeza uh -huh. que nos parece se si facemos unha pequena pausa musical unha ráfaga e continuamos Vamos a lembrar que estamos en directo en Radio Filispín, a radio libre comunitaria que emite de Ferrol, na terra de Trasancos, que o se venres 17 de, de xaneiro do ano 2014, e que, bueno, tamén se cadra, podemos dar un número de telefone, non? por si a quien quere preguntar algo, chamar, dar a súa opinión, sempre hai esa posibilidade. O 981 37 10 40, repetimos, 981 37 40. Un divertimento un divertimento monstruo un monstruo a radio una radio yo un una radio un show, un, un un show. Show. Un de 6 a hoy de 6 a 8 monstruo en radio fepin radio filipine a, a, a radio dos arrastros dos monstruos doss Fiscal As combatentes galegos son Adolta que perdurra As combatentes galegas son Seguimos en Radio Felispín, en Divertimento para Pequenos Monstros, ose aquí en directo, Benres 16 de Xaneiro do ano 2014 con Francisco Martins e Noelia Rodríguez, son ambos integrantes eh, pues da, do colectivo Ceibar nos están explicando aquí unha serie de cuestións que normalmente pues, non se falan nos medios de comunicación, está así un pouco agachado o mundo dos presos a das presas é un mundo tabú casi, non, uh -huh. non, só, non xa só aquí que estamos a falar con conha cuestión independentista sente afectada por, por determinadas políticas represivas do estado español sino tamén a nivel máis xeral outro tipo de presos e presas non hai organizazos como presoós por exemplo non? que están loitando e sempre apoiando este tipo de cuestións pero fora da esfera mellor máis ligada a política non? O sea que é un mundo agachado dos presos e das presas non Sí bueno eh, niso o estado español conseguiu o seu obxectivo que criminalizar e isolar a todas as persoas que... Que, que están presas, eh, no imaginario colectivo hai a idea de si está presa algo faría, e, bueno, moitas veces non se preocupan por saber que, que é o que hai detrás e se realmente esa persoa é culpável ou non. non? Desde o momento que, que sufre unha detención, a xente xa o tacha como culpável e tampouco solle pois, así si o bon suizo xusto ou non, e tamén, bueno, fíanse moi todo que falan os medios de, de comunicación que como mencionábamos antes son todo tentáculos da mesma cabeza non? Uh -huh. eh, porque además estamos falando de cosas moi serias porque ao final é eh, xente que por ter iso pues, uns litros de gasolina no gar na garaxe da súa finca ou tal pois pues, pode ser eso, condenado a, a caderas de prisón apenas de prisón pues, cuantiosas, non, non uh -huh. estamos falando de, de pasar polo calabozo para unha, non sei Están falando de penas cuantiosas e, además, acusados de delicto de pertenza de, de, a banda armada, non? Eso, é. Eh. ¿Um. Sí, bueno, non serían eh, todos os casos nos que foi solo pois pues, só por unha garraza de, de lisibio ou así, non? E que non hai que enganar a ninguén hai xente, bueno, que tomou unha opzón e, en nalgúnos casos, bueno, sempre falamos supostamente porque nos, non somos ninguén para, para sulgar a outras persoas Eh, bueno, teñes encontrados eh supostos eh, artefactos ínfimos, ¿no? Uh -huh. O sea, pero en todo caso, en esos casos que esas a mencionar, pues en resultado de ningún tipo de violencia personal, no. Y simplemente mejor, pues como que tiran uh -huh. a pedra a un banco, ¿no? Que creo que acontece últimamente, non gamonal, ¿no? Sí. Que é es unha escena bastante sí. habitual últimamente, ¿no? Está casi no no no, no top de acontecementos <risa> o no, vai a estar no, no. se presume como un gran hit nos español? Sí eh, bueno, o que mesmo recoñeceron os peritos da audiencia nacional é eh, que o movimento independentista eh, que bueno, eh, galego nunca ten como obxectivo eh, o tema de, de, de fazer morrer alguén ou de de matar alguén nin que haxa danos persoais nin nada, que por iso tamén as axazóns sempre se escollen cando non pasa ninguén, cando é de noite, cando son cousas deshabitadas e así para que non haxa ningún tipo de dano, é simplemente, bueno, unha chamada de, de atención e de dicir que que non se comulga co co sistema que, que está montado xendía. Mhm. Uh -huh. Eh, algunha cousa máis que engadir este este bloque de cousas, eh, Francisco? Francisco. Non está todo sí, clarísimo sí, ¿no? está, está todo tan claro <risas> que, que vos tema moi dos medios de comunicación non non realmente somos as que bueno estamos sent hablando conversazos e presenza cos medios de, de comunicación non somos nos quase quen que solicitamos non Pod haber eh, ante unha detención determinada de un momento determinado en que os medios de comunicación sí que se interesen eh, por saber cuál é o posicionamento de ceibar. Mas eh, o seu interese é exclusivamente por engadirlle máis leña o, o asunto non e uh -huh. para criminalizar a ceibar e para dir que bueno, forma todo parte de, de un complot y que bueno. porque incluso un, que mellor o xrnaista pois pues, que eh, desprazado para cubrir esa, esa nova no? pues empeñaña mellor en recoller algunhas declaracións de ceibar neste caso no? como uh -huh. un pouco representante da situación que está a acontecer, o como refuxo ¿no? do que está a acontecer, pois pues logo, en, en, en, digamos, na redacción dos informativos se manipula totalmente. no creo que hai algún exemplo bastante eh, clamoroso eh, cando se lle pregunta a, a, a integrantes de Ceibar o que pues, estaba a acontecer nunha desas de últimas detencións e eles eh, falan de que posiblemente que sí, que posiblemente aconteza, e se estaban referindo a posíveis... Torturas, non? unha vez de, uh -huh. que se conducen a comisaría e o que eles traducen logo ali unha vez montado a entrevista é que posiblemente si sí, eh, se tivera producido esa acción terrorista non? O sea, uh -huh. es unha cuestión así bastante comentada non son momento e, e que sí que, que se dan esa, esa, esa, ese terrorismo informativo realmente, non? porque iso fai moito toda no logo pues, a moita xente, ten moitas consecuencias non? Sí, consecuencias máis que nada eh, sociais porque a xente ven desde unha óptica que, que non é a real. Non somos persoas de, de carne e oso, que nos temos o noso traballo ou estudamos, facemos un montón de cousas, estamos no tecido asociativo, tamén nos vamos de festa, levamos unha vida totalmente normal. Somos cualquier persoa da rúa. E respeito aos medios de comunicazón, Eh, como te comentaba anteriormente Si que, nos, si que estamos indo a eles Especialmente eh, a donde teñen a, a súa sede principal Para presentarnos, para que nos poñan cara Para que saiban somos que somos E que bueno, que non estamos Nin detrás dunhas carapuzas Nin estamos nun gueto Nin te descornos, nin rabo no, todo Ni nos comemos a los niños no. Claro, claro claro, e depois, bueno, tamén está o web de Ceibar, que tamén como como se dicía antes, está actualizado permanentemente co posicionamento que ten Ceibar perante algúnas cuestóns, máis tamén sobre novas antirrepresivas que van salindo todos os días, e ali, bueno, podes atopar o correio de Ceibar, que se revisa tamén diariamente, e gustosamente daríamos o número de telefone para algúnha entrevista, ou para aclarar cualquier causa. Cando calquera cuestión, vos poñedes ao dispor dos de comunicación. Sempre estamos os seus no, para dar a claro. a visión uh -huh. eh, pues eso, directa do que do que aconteceu, no, por parte dunha organización que representa a todo este tipo de personas que este tipo que organizar había conta pois pues, do aparato eh, uh -huh. represivo e de, de presión que exerce pois pues, isto aos españoles neste caso concreto contra unha opción como é o independentismo en Eh, po pues un pouco logo pues, eh, representaba por diversas organizacións políticas no pois pues, eh, pequenas organizacións pero tan legítimas como qualquera outra opción política uh -huh. porque como está a cuestión? Xa entrando a materia máis de palpar a política no? De, de legalización de partidos Estamos vivindo unha crise moito sentido Antes falabamos, tamén de perda de delitos e liberdades E tamén as organizacións minoritarias Estades tendo ese problema no Que se vos está criminalizando Con todo este eh, estes episodios Estamos aquí a contaros en divertimento E despois cando chega a opción digamos De poderse presentar como non sogo democrático no? para poder uh -huh. que o cidadán elixa deposito o seu voto a unha opción determinada non pode o mellor porque esa opción está ilegalizada uh -huh co calvo vemos o mesmo no? ilegalización das ideas criminalización de determinados pensamentos comentanos un poquinho todo isto porque tampouco ten moi boa perspectiva, notali como están as cousas Sí bueno, eh, comentar de que agora mesmo eh, non se plantea de que ningún partido político vaya a estar ilegalizado en este momento tamén é verdade que as estruturas que nos estamos movendo no, no ámbito antirrepresivo que nos movemos eh, incluso en algúns seitores do, do, do ámbito juvenil, non estamos pensando en ningún momento en eh, nin presentarnos unha candidatura nin en nada de dicernos temos o noso traballo eh, pode ser un seitor juvenil que non ten por que estar integrado en ningún partido, sino ser algo autónomo e que funcione como tal, e no ámbito antirrepresivo non se vai integrar eh, en ningún partido, non? Entón, o tema electoral por esa banda pois non, non nos preocuparía porque tanto o Bloque como como ASE e a NOVA non, non están facendo nada que os poida conducir a que se lle estache de, de apoyar ou de financiar, de colaborar do que se xa, son moi estrictos con iso e, bueno, é a súa política e é totalmente respeitável, non? O que sí que se plantexou é que co suizo que, que tiveron o, o 23, 24, 25 e 26 de junho do 2013 Cando saliu a sentencia foi a primeira vez que se dixo que na Galiza que existía unha suposta banda armada Claro, o problema que a partir dai se plantexa é que con esta eh, suposta banda armada que, que hai na Galiza é que as organizazóns que, que apoyan esos presos, que de algún xeito que lle deron eh, cobertura xurídica en algún movimento que, que militaron, o que se xa, que pasen a estar ilegalizadas. A nosa perspectiva é que eh, agora mesmo non están as cousas como para ilegalizar. Que pasará dentro de algún tempo? Non nos sabemos. Mas agora non é a tesitura e non é o que aguardamos de que poida pasar o, o máis probable, non? Uh -huh. Entón, eh, a acción, digamos, electoral non é unha prioridade, como digamos, para, para, para un, neste momento, pois pues, organizazos na esfera independentista, porque tampouco é, digamos, un objetivo o mellor interesante para, para vos Non, nos directamente somos independentistas e bueno, aí abarca o okay, que todo independentismo mas en enquadrarnos en ningún partido político non levamos as directrices de ningún partido político nin de ninguna consigna máis o que a nos a que organismo popular antirepresivo E, bueno, ya te hai. E, como galegos independentistas, que leitura facedes do que está a acontecer no resto do, do Estado? Porque temos o que está a pasar agora no País Vasco, tamén todo ese proceso que está aí cocendose en Cataluña. Que análise facedes, a dos dous, tanto o Francesco como o Noelia? Noelia bueno, eu penso que son tres povos totalmente diferentes, uh -huh. que cada quen escolleu unha vía ou unha circunstancia ou, bueno, a, a súa forma non de, de entender como querían camiñar cara esa libertad nacional e y... Porque desaparecido a violencia, cal é agora o problema? Violencia de quen? Sería a pregunta. Claro, exactamente. Esa é <risa> outra, ¿no? pero bueno, vamos a ponernos no, no lado deles. ¿no? Vamos a verlo cos seus ollos, cos suas gafas. ¿no? Desaparecida a violencia, que nos queda? O sea, cal, é, cal é o seguinte problema que pode poñer o sistema, o Estado, a, a esas estoy... opcións, eh, tan bueno, exítimas eh, como cal calquera outra. ¿no? Estase vendo no, no caso catalán sí. de que eles non lesiron a, a vía violenta. O sea, desde hai moitos anos que adizaron co, co Terrayura. E, bueno, son cidadans que queren ir a votar, que queren ir lesítimamente a, a exercer o seu direito do que queren ser, do que queren non, do que non queren ser. E incluso cunhos políticos que, que os respaldan, que respaldan e, esos ese tema de de sufrágio, E sabemos que a resposta de, desde Madrid é totalmente negativa, non? Entón a, a cuestión de que existira eta ou non existira non non é relevante para que o para que Madrid os deixe autodeterminarse, uh -huh. No caso galego vamos Temos outra vía ou, bueno, vamos un pouquinho máis a modo Pero tamén se dice que vamos despacio porque vamos para a E entón, pois, eh, hai que ver que como se van dando as cousas O importante que que o fulcral é criar pobo É criar centros sociais, é criar radios libres É criar espazos onde nos poidamos sentir a gusto eh, Espazos feministas, eh, construir pobo O eleitoral queda para, para máis alá no, A loito borra... a longo plazo no. Iso é, o eleitoral queda moi longe Primeiro o que temos que facer é as bases uh -huh. E artellarnos entre nós Pois eu penso que iso que está desa de dizer pois, dignifica bastante di bastante de, de ese tipo de opción, polo menos bastante lónxe dos eh, eh, digamos um, un pouco prioridades de, das concesións políticas máis maioritarias e clásicas mm. no que chegar ao poder pola vía máis rápida posible non? Entón, estamos aquí tamén un pouco aprendendo moito de, de estes grupos que temos un pouco que que deixar de criminalizar de comenzar a ver con outros ollos comenzar tamén a visitar as súas páxinas, a buscar información alternativa, non solamente escoitar pois, a información que nos dá pois o telesornal ou o telediario que, que información podemos suministrar desde aquí, pistas para que os nosos ouvintes teñan unha información máis directa a parte deste programa do que só desceibar do que há moito independentistas diversas socios que hai, que hai moitas entón Crisol diferente e que un pouco pues eh, abran un pouco máis a mente Inda que logo pues non esa esa súa opción política que si sí que indeixen de secundar esa política pues, eh eh maquiavélica, non, do do estado, non? Bueno, como che dicía antes nós eh, simplemente respondemos ás nosas siglas que Ceivar, então bueno, un pouco a publicidade que vou dar é que a nivel antirrepresivo e especialmente de de cousas que acontecen na Galiza, mas tamén cando sale unha lei que nos vai afectar desde Madrid, pois publicase diariamente, eh, estamos o, o tanto prácticamente de, de todo o que acontece, damos unha leitura alternativa do que poñen os medios E se si os medios eh, dicen Ah, nos tentamos ver un pouco máis De como nos vai a repercutir E iso é moito importante Na página web de Ceibar tamén podese atopar eh, Moito material antirepresivo ¿Qué? Que sería por exemplo no, A página web Sería www.ceibar.org vale. eh, Ceibar con v.org Iso é eh. vale E ali bueno, pois pode ser atopar material que de utilidade para toda a cidadanía Como pode ser que facer perante unha detención non? Uh -huh. Que agora que a canova lei de seguranza cidadá Pois é, per, é previsible que, que vayan a acontecer algúns casos por o, mar, por o mero efecto de, de estar na rúa Ou manifestándose contra unhas preferentes ou cualquier coisa uh -huh. entonces é información básica que unha tamén das labouras de que face Ibar Ceivar contextualiza políticamente o que a represión, mas tamén trata de formar a cidadanía para que non se vexe indefensa ante un policía, ante un guardia civil ou ante os sistemas de represión que ten o estado. O Esa quedaon ese de pautas Un pouco... Si, sí, pautas os, legais E tamén un pouco ser observatorio do que está acontecendo no plano legal uh -huh. A nivel pues, de, de, de perda de dereitos Non solamente aplica, aplicável a, a eh, independentismo Sino tamén pues, a outras esferas ¿no? de Totalmente toda a, a ciudadanía xe, claro, O sea, que é unha página web bastante práctica en ese sentido uh -huh. ¿no? O día que a página de Ceibar ou o propio Ceibar desapareza Poderse por dúas costeos Ou ben porque Ceibar se sa ilegalizado Non? ou ben porque Ceibar non se xa, xa eh, que en desistir porque esteamos nun estado ou mesmo nun país normalizado, é dicir, que non se criminalicen as socios políticas desta maneira, non? Eh, cal das dúas vedes máis lensana ou mm. moi cercano no tempo que posibilidades teñen ambas dúas un pouco nas vosas mentes o sea, como vedes o panorama en ese sentido bueno, vería que ser moito máis le queda moito mais... para ben aceibar sí, ou le moito para mal como iso? bueno, eh, ante a tesitura que estamos eh, sa, sa, todo mundo sabe como están as cousas e teremos que, que seguir existindo por suposto e dando cobertura mas a que ser totalmente totalmente positivas e no momento que que bueno que se ilegalice Ceibar eh, non vai haber preocupación que seguro que... que eh, mineralizados é eh, hasta de supouco, non? Sí, eso é. Eh. Pero bueno, seguro que sale alguna página web ou que sale alguna alternativa ou que nos traballamos prácticamente 24 horas ao día temos na cabeza esto, porque é algo que para nos é súper importante nunca esquecemos as persoas que, que están presas eh, a toda a xente que por cualquier cousa que lle están metendo multas económicas ou que se están levando a Suizo. entonces todo o día estamos artellando aí na, na cabeza algo, non? E seguro que algún opzón viável lavería para que a xente puidera seguir informada e que houver aí un sistema de, de contrainformazón. Uh -huh. Bueno, que vos parece se si facemos outra pincelada musical? Antes, volvemos a escuitar ao mesmo, mesmo grupo, non? A escarnio Iso uh -huh. Bueno, vamos a escuitar agora pues, a un outro grupiño por aí teño aí eu elixido. A ver como os parece. Un divertimento. Un divertimento. Un monstro. Un monstro da un un un radio. Unha un un un radio xogo. Unha radio. 66 a 8 de 6 a oito monstro. en Radio <no> Filipin, Radio, radio Filipin. A radio. Dos arrastros, dos monstros. <no> en este deseo instantáneo, montones de deseos hondos y prioritarios, por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado, que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Felispín o se vendres de Azacete, de xaneiro do ano 2014, logo pois destas feiras que tivemos. E estamos con Francisco Martins e Noelia Rodríguez de Pois Ceibar, o colectivo Ceibar, ese colectivo pois, antirepresivo, tamén pois, un pouco observatorio do que está a acontecer no plano, nese plano, e pois, informativo tamén ou contrainformativo. Poderíamos dizer, bueno, pues este eran sin Dios E unha peza que teña que ver un poquillo Coas cárceles, que é o que estamos ouvindose un pouco no programa E estamos xa nos últimos 10 minutos Do programa, máis ou menos, xa o sea, tampouco temos Moita presa, e vamos xa coas últimas Pinceladas, vamos a lembrar tamén o de novo Teléfono de, de Radio Filispín eh, 981 37 10 40. Repetimos, 981 37 10 40, xa pues, alguén quere chamar Preguntar, facer calquera comentario O xe xe Aquí abrimos o microfone E vos falades 981 37 10 40 Bueno, que tal Francisco e máis Noelia? ¿Qué tal bueno, ben, ben. Que tal estades aquí? Ben preparada que ven a compañera un non tanto Bueno, ti tamén, seu... ti, ti troseche esa música <risas> <risas> E tamén apostellaste aí moito non? E Noelia, que tal? Ben? ben ben Porque ti eres de, de por aquí, no? de Trasancos Eu non? si, son de la comarca E Noelia de, de onde esti, máis ou menos De algún planeta... No, Galaxia bueno, eu son de <risa> Son da comarca do Ribeiro, pero estou morando en Compostela, Compostela. que estou estudando alí. Moi ben, pois pues, é es estupendo, verdade que estamos aquí pois pues, disfrutando, non, do que nos están a contar porque todo o que se xa escoitar voces diferentes, como ten que ser unha radio libre, pois pues, é eh, estupendo, por eso estamos aquí. E bueno, agora vamos a falar nestes últimos minutos un poquio do que va acontecer precisamente a partir de maña, sábado 18 de xaneiro e de feito algo que comezou xa a prepararse hai tempo e que parte oxe de diversos pontos non do da xeografía galena sí, eh, De que vamos a falar logo? Da a marcha as prisións que se fai todos os anos non? Uh -huh. eh, Pois como ben dices, pois vai este fin de semana Daquí da comarca de Ferrol se iría sí. ao autocarro ás 11h30 da noite de a parada de taxis do Inferniño O se ven res de Zasete de sí. Xaneiro O cual é eh, a xente que queira asistir non é eh, a xente que non teña cartos ou algo Pois temos uns bonos de axuda non que serían 10 euros Pero a xente que non poidera pagálos algo tamén poderia asistir non <risa> eh, bueno, Porque estábamos no... falando disso, de presos que están dispersos por la xografía do Estado Español Entón, pois pues, isto vai ser un pouco unha turné <risa> no? O sea, como... Como vai ser esta? Aqui de Ferrol, xa nos dixo o Fran, xa hai as 11 h ou xe vendras da un autocarro, pero tamén xa outro de Coruña, outro de Compostela, de Lugo, sí. Ribadeo, Pontevedra, Vigo, Ponteareas Ourense... Si, sí, máis decir que, bon, está sendo un éxito non en outras comarcas, eh, hai moitísima xente apuntada para os autocarros... Mm. Eh, bueno, aquí aínda nos queda algunha plaza, pero bueno que Parece que a xente tamén está colaborando bastante Nisto, non? Uh -huh. Realmente, bueno, os pontos que, que mencionabas Vanse sacar eh, dous autocarros O primeiro ah, vale. autocarro eh, iría por toda a rama do, do norte do país recollendo a xente E depois estaría o autocarro Do, do sul e cada cual levaría un itinerario diferente porque mm. un autocarro só non claro. sería capaz de, de facer toda todas as viaxes, non? Mm -hmm. Mas son dous autocarros e tamén é a novidade porque nesta oitava edición é a primeira vez que xa se sacan dous autocarros. O bus do sul encheuse eh, prácticamente enseguida e entón incluso barallamos que para o ano que vem pode haber a posibilidad de, de montar outro autocarro ante o éxito rotundo. Mhm. Mm e bueno, isto ten eh, se organiza Baixo a lenda, a lenda cal eh, ate que non volten eles iremos nos non sería un pouco a historia, non? Ate sí. que non volten eles iremos nós. Habitaba marchas as cadei, as ca asca... As cadeias. Cadeias, perdón, creo eh, que cadeiras, no? <risa> <Cadeias. Iso risa> é unha sí, é unha lenda que, que resume moi ben nunha frase, pois pues, o que o que é un bueno o traballo da, da plataforma de que volten a casa e tamén a de a deceivar eh, ate que os nosos presos non estesan na Galiza pois eh, teremos que irnos e non vamos a desistir como pretendo Estado co tema da dispersión de que os presos se queden sin visitas de afogarnos económicamente de ter que depender de, de un carro que teña boa consistencia para poder facer tantos kilómetros entón pois, é algo contundente non? porque estamos falando, vamos a lembrarlo onde está eses presos empresas presas esas seis persoas agora mesmo espalladas eh, Antón está en en Aranjuez eh, Roberto Rodríguez está en Estremera, que está en Madrid Eduardo Vigo eh, e Xurxo están en Mansillas de las Mulas, que, que está en León eh, Adrián Mosquera que sería Senlleiro Coñecido así popularmente Está en Villabona Que, que está en Asturias E despois Carlos Calvo Está en Salamanca Antes estivemos falando do caso de María E o caso de, de María Que non se mencionou Foi que María ahora está en liberdade provisional eh, Unha vez que, que lle chegue a carta Conforme a que ten que cumplir Esos dezanos Pois pues volvería a entrar na, na prisión E dicer Ele estivo na prisón eh, Pois era en liberdade condicional e unha bequitivo suizo se ás as dezanos e agora mesmo estamos aguardando a que, a que chegue esa carta para volver a efectuar o seu ingreso por eso agora cando nos estabas preguntando non, non mm. a mencionei como que estaba presa mm. O sea, ese espallamento que xa disemos aquí de presas e presos ao longo dos cárceles de todo o estado español que non ten outro objetivo que de castigar a súas familias Iso, eh? ao seu entorno máis inmediato e uh -huh. é algo que como antes a ti decías no principio do programa pois é anticonstitucional, a propia constitución recolle pois, esa garantía de que os presos estean nas cadeas máis próximas, non, a onde están vencellados, non? Bueno, tantas cousas que se incumpren da constitución que prácticamente A que se no cumple unha estepzón. A que se cumple debe ser unha estepzón bastante. Creo que a, una, a da unidade... A padre, da padre. sacar aos militares. Eso sí que se cumplirá. Están aí sempre no punto de mira, non? Uh -huh. Bueno, falando do punto de mira, logo temos unha temiña por aquí de, de habeas corpos para, para pinchar. E unha eh, plataforma esta eh, que volten para casa que non estaba vencellada eh, a Ceibar. É unha organización, digamos... ALEA a organización Ceibar ¿no? Explícanos isto un pouco Bueno, ALEA tampouco Vencellada Non é que estexa vencellada Pero allea tampouco é eh? é mm. eh, eh, Todos os movimentos Xovenís, eh, todos os centros Sociais, eh, cualquier Xente que, que estexa, bueno, pues nesta esfera Coñecemonos todo o mundo ¿no? E Ceibar si sí que ten tratado Moitos temas co tema da, da plata bueno, co Asunto da plataforma de que volten para casa non eh, A plataforma que volten para a casa é unha organización, un colectivo eh, de familiares e de amigos do, dos presos que se encarrega do, do ámbito humanitario, e bueno, e como téntame moito que ver con Conceivar que conversen en algúns pontos, pois estamos en continuo contacto, uh -huh. mas son cousas separadas. Son cousas separadas. Uh -huh. e máis a unha cuestión, digamos, eh, humanitaria Iso, de, eh. a de a plataforma que volten para casa. Si, sí, na ese súa forman eh, familiares e amigos, non, como ben dixo Noel. Eh? H: Moi ben, o xa, xa que mm, en breve se non moitos devós e moitas de vós tamén ese, neses autocarros para lá. é sí, sí. a primeira vez que acontece non hai a oitava marcha oita marcha. E que, en que consiste? Bueno, consiste, eh, como falábamos eh, anteriormente, este ano ponemos dous autocarros, entonces o autocarro do norte vai levar un percorrido que vamos ir a, mm. a, a Mansilla de las Mulas, a León e a Asturias, e o autocarro do sur pues, vai levar outro trasecto que vai ser ir a Topas, ir a Estremera eh, e ir a Aranjuez. No? Moitos e moitas familiares aproveitarán para sumarse... Eh a, a eses autocarros tamén, claro, claro a eh, oportunidades no? sí. iso é, van familiares vamos amigos, amigos vamos xente sí. simplemente solidaria que quizéis nunca os coñeceu pero por con solidaridade a eles, pois pues, tamén se, se anotan e uh -huh. bueno, y salimos daqui do país, normalmente suele haber bastante controlo eh, danos bastante a lata pedindo nosos datos eh, comprobando datos, registrando moche E son a vez que chega de salía ao no, destino ou no, no, polo, eh, o sea. polo camiño? Polo camiño xa vos para Iso, eh, a Civil, Varias veces, si sí. sí. Fan baixar a xente dos autocarros, bueno, eh, ameazanos con qualquer cousa, de que te vamos a levar de tido, ou que é unha cousa ou que outra... Bueno, son o sea, cousas que... Intentan un pouco enfundir medo para Iso, que xente non se sume sí, a, a É a súa dinámica de, de sempre, non? Uh -huh. E depois chegamos a a, Lía, a prisón E dependendo de que, que entendan eles Por recinto penitenciario Pois deixanos a chegarnos máis ou menos e O preso xa está avisado de ahora que vamos chegar e se lle cuadra con, con horario de que ten que estar na cela pois asomas a cela e se dá, pois si cuadra esa xanela eh, cara donde estamos nós pois fainos algún tipo de sinal de que nos está vendo e se non si está no patio pois tamén nos escoite e despois xa bueno, lle comunica as súas familias, non? Pero é un día moi emotivo para eles para nos tamén porque é reafirmarnos, non? No que estamos facendo, é un día de convivio entre todas as compañeiras E, bueno, con moito ánimo Que tampouco hai que dramatizar as cousas E nada de, de tristura E as familiares máis direitos poden ter unha entrevista con ele Ou están en situación de aillamentos expresos? Perdón, non te claro eh, os, os familiares eh, que van neses autocarros máis directos poden visitar aos seus familiares ou eses presos están en unha situación pol, polo seu tipo de condea totalmente aillados no, eh, están eh... en régimen de FIES 3 no? están en, no, en régimen de FIES 3 FIES 3 FIES 3, explicando un pouco sí. que é FIES e okay, o que é o grado 3 Bueno, eh, serían presos que supuestamente que son altamente Ficheiros. altamente perigosos E bueno, que havería máis que nada que destacar que a nivel práctico É eh, que a xente se recorre moitísimos quilómetros para ir poder ver o preso E no caso de que se sean amigos, só poden falar con el 40 minutos a través dun cristal Nos casos das familias é distinto porque xa teñen os vices familiares que xa son de unha hora e media ou de algo máis e que o poden tocar, pero os amigos os que van tres veces ao, ao mes porque o resto vai a familia, a fin de semana que queda vai a familia Eh, pois pues iso, pasámonos igual 8 horas de, de carro para poder solo a través de un cristal estar ali 40 minutos. E mm. como son esos encontros? Que vos, hombre, non vamos aquí agora a transcribir conversacións persoais, pero que vos transmiten esencialmente? Transmítenos sempre forza, están moi interesados por, bueno, pois pues, como van decorrendo as cousas, eh o que se enteran na prensa despois queren contrastar o que é verdade e o que non. Eh Bueno, cousiñas así, pero máis que nada son. Eles teñen acceso á prensa que lle suministran, por suposto no centro penitenciario. Sí, se descoide, por exemplo, television... que se, pois pues, poderían escoitar este programa vía podcast. No, internet non, internet non dispoñen sí. de dela, Ajá. incluso para a xente que estuda aí todo non dispón de temas de internet e entón pues, sería bastante inviable. inviable pero bueno, o que quería resaltar é que os presos, bueno, como persoas que son tamén están moi interesadas por as, por as cousas persoais, que tal estamos que tal está nosa familia e eh, bueno, que fixeches aonde te fuches de festa con quen estiveches tes namorada non eh, cousas de, de xente de rúa, totalmente cotiá como se si estuvera falando cun amigo ou cun amigo son xente, son persoas Pues yo creo que con eso, son gente, son personas, podemos eh, despedir, eh, dar las gracias a tanto a Fran, Fran Martins por, por achegarse aquí, a Noelia Rodríguez por achegarse aquí también, a Divertimento para Pequenos Monstruos, a, a Radio Filispín, de este programa especial esta importante parte do programa donde falamos de Ceibar, dos presos das presas, de persoas humanas, de xente que está en prisón, ese tema tabú que normalmente non se fala esa criminalización das ideas políticas tamén aquí un pouco abrindo os ouvidos a xente e a xente agora é quen de, de facer a súa análise, de esculcar na página web de Ceibar en calquera cuestión e ver que non se trata de, de seres Eh, monstruosos no sentido maléfico da palabra senón que son persoas humanas como ven o se podemos comprobar aquí non sei sé si se tedes unha cosa máis que engadir, Francisco, Noelia Bueno, eu quería rematar de que aquí planteseu se un montón de cousas malas, non? Pero que as cousas hai que leválas con, con alegría, que hai moitísimas cousas boas hai moitas victorias Eh, pequenas cousiñas que vamos conseguindo que se van conseguindo cambiar as cousas e que a xente se anime de que non vexa isto como que enseguida se asocio o independentismo a, a unha represón ou a una... non, ten moitas máis cousas e entonces bueno, animar a xente e que, que estesa con alegría e que con ánimo, con optimismo que as cousas van mudar Pois pues vai a lección Ay, que está, está, que quería, lembrar os aquí. quería lembrar que o xe sea, asoito da tarde hai unha concentración tamén en na Praza de Armas en apoio a Fala, aí ¿no? ao micro aí. A, xe, a xente, a xente está toda metida aquí na mica. Bom, pois hoxe ás 8 da tarde, ora dentro dun cachiño, xa sí, hai sí, unha concentración sí. programada na Praza de Armas mm -hmm. polo apoio a Gamonal, non? Mm -hmm. eh, tan que está saíndo tanto nos medios sí, de sí, comunicación sí, sí, agora. Mm -hmm. Eh, bon, que se convida a asistir a xente Moi ben, pois aquí tamén facemos extensivos e convida que lle cadre pasar pola Praza de Armas, esa Eh, concentración e apoio a Gamonal, ou non se sabe moi ben se si Gamonal nos apoian a nos <risa> é un pouco intermedio todo ¿no? <risa> en calcar caso, casi, casi con unha homenaxe a, a xente de Gamonal bueno, pois pues, moito obrigado por estardes aquí estaremos en contacto e seguiremos tratando este tema mm, tan esencialmente de outra maneira, pois pues, sempre tamén un pouco intentando pues, que este esta cuestión pues, des, descriminalice e un pouco contextualizala no seu estrito sentido normal, normalizala En definitiva, ¿no? como unha opción política máis. Pois pues gracias por estaves aquí de novo e até a Bindeira. Obrigado. Obrigado. Divertimento. Divertimento. Monstros. Monstros. É o chugo asesino, chugo asesino. No. De las barras De las barras e estrellas En el punto de mira En el punto de mira En el punto de mira Donde el orgullo termina En el punto de mira En el punto de mira En el punto de mira Donde el orgullo termina Mira, aprendí y toma poco De tu propia medicina, aunque tan solo sea por una vez en tu vida Estás acostumbrada a contemplar la muerte de otros y nunca la muerte en tu territorio No has visto las ruinas en el centro de tu imperio Lo tuyo siempre ha sido llegar y besar el santo lo que ha servido fuera Porque no iba a servir dentro, el cazador cazado, cazador cazado Y puedes apelar al victimismo ya a ese paranoico patriotismo Luchar contra el mal no es que sea tu virtud, pero no está de todo Esta vez, no, vez ha sido tú, la víctima de la que siempre ha sido tu actitud es natural Que si das un día te puedan dar Dar, dar, dar, allí donde duele más Dar, dar, dar, allí donde duele más Divertimento para pequeños monstruos aquí en radio flippin o se ven de facete de saneiro doano